Книга Буття, розділ 14: І сталося за часів Амрафела, царя Шинеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла Амера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Щінеавом, царем Адми і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім-Долині, септо Солонім-Морі. Дванадцять років служили вони Кедерлоамерові, а на Тринадцятому збунтувались. На 14-му ж році рушив кедерло лоамер з царями, що були з ним, і розбив Рефаєв ваштерод Аштерот-Карнаїмі, Зузіїв у Хамі, Еміїв у шаве Кіріатамі. і Хоріїв у Горах-Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині. Повернувшися звід тіля, прибули вони в Єн-Мішпад, Септо-Кадеш. І завоювали всю землю амалекітян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон та Марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались у сідім долині проти них до бою проти Кедерлоамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шинеару, та Аріоха, царя Еласару. Чотири царі проти п'ятьох. Була ж сідім долина, повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що залишилися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі та й пішли геть. Взяли і лота, аврамового братанича, з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанече взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами окремими загонами вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску». Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедерло леомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в Царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, Виніс хліб і вино Він був священник Бога Всевишнього Поблагословив його і мовив Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім Що сотворив небо і землю Благословен хай буде Бог Всевишній Що видав ворогів твоїх тобі в руки І дав йому Авраам Десяту частину з усього а цар Содому сказав до Аврама «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Авраам же відповів цареві Содому «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав». «Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною – Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку».